și în cer și pe pământ, el ta și sfânt. Plotul Valeriu vă aduce, iubiți ascultători, programul I043 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Ioan, la capitolul 4, capitol pe care, al cărui l am început cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi ne vom începe studiul nostru cu versetul 2, pe care îl voi citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă, de a mai citi o nouă mărturie de întoarcere la Dumnezeu. Astăzi vom citi despre conducătorul unei misiuni pe nume Samuel Hadley, care a trăit între anii 1842 și 1906. Acesta este unul din multele roduri ale campaniei de evangelizare ale Marelui Jerry. Campanii care au avut loc în Irlanda, Anglia și, nu mai puțin, și în America. În anul 1886 am devenit conducătorul misiunii. Așa începe expunerea sa Samuel Hadley, care a trăit, așa după cum am amintit, între anii 1842 și 1906. El își conține o povestire în felul următor. Înaintea acestei decizii m-am rugat foarte mult. Este deosebit de interesant că la citirea scripturii, eu și soția, separat unul de altul, am găsit în Isaia îndemnul și răspunsul dorit, și anume: Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Versetele acestea sunt versetele 7 și 8 din Isaia, capitolul 58. Aici am găsit răspunsul lui Dumnezeu. M-am născut în statul Ohio, orașul Malta. Din cei șase copii, eu am fost cel mai mic. Mama mea era învățătoare, fică de preot. Spiritul casii familiale era caracterizat prin evlavie. Niciodată n-o să uit efectul atmosferei din casă asupra formării mele ca om. Fireava mea mamă, cu o credință neasemuită cu nimic, îmi zicea, Scumpul meu băiețaș, nu e așa că tu n-ai să te îmbeți niciodată? Natural că niciodată, am răspuns eu și până la 18 ani am rezistat. Atunci am fost forțat să beau prima dată alcool. Eram student la medicină, dar am întrerupt studiile și am început să beau nelimitat. Timp de 15 ani, de prea puține ori m-am culcat cu capul senin. Nu pot să redau remușcările sufletești și durerea de inimă ale unui alcoolic când își dă seama că alunecă în mod sigur în împrăpastie. Am mințit, am furat, am falsificat cecuri, am fost urmărit de autorități, dar scumpa mea soție, credincioasă, m-a ținut în brațe. Într-o seară, pe când eram în hotel, am vrut să săr de pe la etajul 8 pentru a sfârși cu viața, dar de fiecare dată o mână nevăzută m-a ocrotit. Familia mi s-a dezbinat, soția a plecat la locul său natal. Am vădut tot din casă pentru a putea cumpăra băutură. Într-o zi am stat într-un birt timp de două ore pe un butoi de țuică când am simțit că mântuitorul stă lângă mine. Am căzut în genunchi și am strigat, Doamne, fieți ți mile de mine, de cel păcătos! În prima dimineață m-am trezit cu convingerea că în această zi soarta mea va urma spre bine. Am luat parte la adunarea lui Jerry, adunarea lui de misiune. Era seara și sala era arhiplină. Cu greu am reușit să ajung în fața amvonului. Predica a început cu mărturisirea personală a păcatelor. Și au început mărturisiri ca acestea. Am fost har, am fost bețiv de mâna întâi, dar mi-am predat viața Domnului Isus și el m-a izbăvit de băutură și de celelalte vicii periculoase dăunătoare. Cât despre mine, eu nu auzisem niciodată o astfel de predică. În urma ei, 25 de alcoolici au depus mărturie. Viața lor semăna cu viața mea, dar cu toții erau izbăviți de cătușele alcoolului. Poi, sala a fost chemată pentru pocăință prin ridicarea mâinilor. Am ridicat și eu mâna și m-am așezat în genunchi împreună cu o suită de alcoolici. Am simțit că am devenit un om liber. Am simțit că Domnul Isus cu toată puterea și slava lui a intrat în viața mea. Acesta a fost momentul din care nu mi-a mai venit niciodată dorul după băutură și n-a fost nimic pe lume să mă determine să mă abade la această poziție. Sângele Domnului Isus Hristos m-a curățit de orice nelegiuire, de dorul infernal după băutură, căci așa lucrează Mântuitorul nostru. Am făcut jurământ ca toată viața mea de acum înainte să o consacru pentru vestirea Evangheliei. El a făcut partea lui, Domnul a luat asupra sa toate urăciunile vieții mele. Aceasta mi împle inima de mulțumire pe care mereu o înalți la cer. Într-adevăr, cel care este în Iisus Hristos este o făptură nouă. El și astăzi zgonește duhurile necurate ca și atunci când era pe pământ. Am remarcat aici, iubiți ascultători, că omul acesta avea o mamă despre care el mărturisește, a cărei credință nu se asemuia cu nimic. Credința mamei acestuia, cât și credincioșii a soției, l-au ajutat mult în eliberarea de păcatul acesta grozav al băuturii. Cum stau lucrurile cu tine, dragă mamă, care asculți aceste mesaje? Care este impactul tău asupra vieții copiilor tăi? Ce pot spune ei despre tine? Poți și îi spune același lucru? Iată ce urmări veșnice are atitudinea unei mame, pentru că credința acestei mame l-a scăpat pe omul acesta de băutură, L-a făcut un om nou, l-a salvat pentru toată veșnicia și mai mult decât atât, așa cum a istorisit personal, el este cel care a deschis o societate de misiune. Iată cât de departe merg urmările atitudinii unei mame credincioase sau cât de departe pot merge urmările nefaste ale unei mame necredincioase. Domnul să facă din toate mamele care ascultă aceste rânduri mame credincioase prin a căror credință să salveze multe suflete de la pierzare. Binecuvintează-te, rugăm Tată, și ascultarea acestor mesaje și fă din noi toți mame și tați credincioși, a căror viață de credință să fie pricina pentru binecuvântarea copiilor noștri și a multor altor suflete prin noi. Amin. Doar la tine mi Oh, oh Fărul tău putu să-mi -so pace, Cuge tu miși-ntregul -um mi-dor. O, Iisuse, știu prea bine, Că Făgăduințe nespus de mari și minunate ne sunt făcute tuturor acelora care îl primim pe Domnul Isus să ne păstorească viața în timpul acesta pe pământ. Ajunge în veșnicia fericită să fii îmbrăcat cu slava Domnului Isus. Ce altceva își poate dori mai mult un muritor? Sau ca să spunem și mai drept, mai adevărat, cine își poate imagina ce slavă, ce bucurie minunată este aceasta? Să fii îmbrăcat veșnic cu slava Domnului Isus Hristos. Veșnic să fii în grația Tatălui care a spus despre Fiul Său, în tine îmi găsesc toată plăcerea facă Domnul ca ascultarea acestor mesaje ale cuvântului lui Dumnezeu să sape în noi tot mai adânc dorința aceasta de a ajunge să fim îmbrăcați cu slava Domnului Hristos în veșnicie, dorință a cărei împlinire o putem găsi alegându pe Domnul Iisus Hristos acum în viața aceasta să fie păstor al vieților noastre. El ne duce la pășuni verzi și la ape de odihnă. De ce nu l-am alege pe el? De ce nu l-am alege pe el care n-a făcut rău nimănui pe pământ niciodată și care nici acum nu ne face decât bine? Domnul să ne facă să alegem pe Domnul Isus Hristos ca păstor al vieților noastre. Așadar, iubiți ascultători, întorcându-ne la lecțiunea noastră de zi, am anunțat că suntem în versetul 2 al capitolului 4 al Evangheliei scrise de Apostolul Ioan. Versetul sunt în felul următor. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. În versetul anterior, în versetul 1, am citit că Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. În versetul care l-avem astăzi, cu care ne deschidem lecțiunea, ni se precizează că Iisus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui. După cum s-a arătat în meditația de la versetul anterior, verset pe care l-am citat deja, din acest capitol, Domnul Iisus a așezat la botezului pentru toți cei care prin credință îl primesc pe el ca mântuitor. Și dacă Ioan Botezătorul nu boteza pe nimeni înainte de pocăință, așa cum se vede la Matei, capitolul 3, versetele 5 și 6, dând prin aceasta o importanță deosebită botezului, cu cât mai mult Domnul Isus nu făcea nicio lucrare cu omul, fără consimțământul lui, fără credința care trebuia să-l însoțească. El nu primea la botez decât pe cei care de bunăvoie primeau învățătura lui. Cine se poate gândi că atât Ioan Botezătorul cât și Domnul Isus au primit oameni inconștienți sau copii mici la botez? Botezul copiilor s-a generalizat în creștinism abia în secolul V. Pentru informații în legătură cu aceasta, de citit Istoria Bisericii, scrisă de Georgescu, volumul 1, pagina 54. Toți mari învățători ai bisericii, toți sfinții părinți, au fost botezați la o vârstă când erau conștienți de ceea ce făceau, deși unii din ei erau din părinți creștini. Spre exemplu, Sfântul Iangure de Aur, Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nisa, Origen, Fericitul Augustin și mulți alții. Ei considerau botezul ca naștere din nou, cum de altfel cred și astăzi bisericile ortodoxe și catolice. Iată ce zic unii din învățătorii bisericii despre botez. Sfântul Grigorie de Nisa. Botezul este cauza înnoirii și renașterii omului. Sfântul Grigorie de Nazianz. Botezul este transformarea al cătuirii noastre, este taina luminării. Sfântul Irineu. Botezul este renaștere în Dumnezeu. Sfântul Iustin Martirul. Botezul este renaștere, naștere din nou. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Botezul este naștere spirituală. Sfântul Ion Gură de Aur. Botezul nimic alta nu este decât omorârea cericei ce se botezează și învierea lui. Omul cel vechi a fost înmormântat și a înviat omul cel nou. Prin botez devenim o făptură nouă. Acesta se găsește scris în Teologia Morală Ortodoxă, volumul 1, pagina 277, publicată în București la 1979. Dacă botezul, deci și botezul copiilor, este nașterea din nou, cum susțin scritorii bisericești amintiți mai sus, atunci toți oamenii dintr-o țară zisă creștină care botează copiii, toți sunt născuți din nou, chiar dacă sunt atei. Toți sunt făpturi noi. Toți fac parte din trupul din mireasa lui Hristos, chiar dacă sunt hoți, ucigași, desfrânați și așa mai departe. Vai, vai, vai! Oare nu se cheamă aceasta cea mai îndrăzneață luptă a diavolului pentru stricarea cuvântului lui Dumnezeu și pentru înșelarea oamenilor? Când este vorba despre mântuire, Dumnezeu nu primește nimic din partea omului decât tot ceea ce se face din credința și pocăința lui personală. Toate faptele sau lucrările bune săvârșite de om înainte de a crede și de a se pocăi, nu sunt socotite lui, lui de către Dumnezeu. Botezul, ca lucrare săvârșită de o ființă care nu crede și nu se pocăiește, este fără valoare înaintea lui Dumnezeu. Numai pe baza credinței personale în Domnul Iisus, a credinței care îl primește ca mântuitor, se ajunge la nașterea din nou. Cine folosește o altă cale, este un rătăcit și nu ajunge la mântuire. Învățătorul bisericest teofilac spune în felul următor. Pavel a pus mai întâi pocăința și al doilea botezul, pentru că după pocăință se dă botezul. Aceasta poate fi citit în trimitele lui Pavel, volumul 3, pagina 465. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre botezul adulților în Omilia 9 la Ia Tesaloniceni. Am vorbit aici mai mult despre botez ca să înțelegem mai bine însemnătatea Lui în Noul Testament și să nu exagerăm într-o parte sau alta, ci să avem o dreaptă măsură. Adevărul și în privința aceasta este numai unul. Domnul Isus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui, însă ei nu făceau lucrul acesta decât la porunca Lui. El i-a învățat să facă. Chiar dacă acel botez, săvârșit de ucenici, nu avea înțelesul botezului de după data pogorârii Duhului Sfânt, totuși era un botez rânduit de Domnul Iisus și ceea ce a rânduit el poate fi greșit? Cine poate să spună? La plecarea sa de pe pământ, Mântuitorul nostru a dat poruncă ucenicilor săi ca să meargă la toate neamurile și să boteze pe toți cei ce vor crede în el, făcându-i astfel pe toți ucenici ai lui. Toți cei botezați cu adevărat sunt ucenici ai Domnului, sunt oameni din casa lui Dumnezeu deosebiți de restul lumii. Botezul în apă este o icoană văzută a botezului în moartea Domnului Isus Hristos și este valabil pentru mântuire numai dacă este și partea lăuntrică. Adevărata credință este aceea care ascultă de Dumnezeu de cuvântul lui Scris. Să ascultăm și să împlinim cuvântul noului regământ chiar dacă în unele privințe nu îl înțelegem întru totul. Dacă avem inima spre ascultare, îl vom înțelege. În continuare, citim despre Domnul Isus în versetul 3 de la capitolul 4 de Ioan că Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Domnul Isus în măreața lui lucrare de propovăduire a Evangheliei nu era legat de un loc sau altul, ci mergea pretutindeni, făcând bine tuturor. El mergea și în Iudeea, țara laudelor lui Dumnezeu, și în Galileea, care este cercul păgânilor sau ținutul nemurilor. Peste tot era nevoie de prezența lui pentru binele păcătoșilor, bolnavilor și celor necăjiți. Mântuitorul nostru nu părtinea pe iudei, pe religioși și nici nu desconsidera pe galileeni, pe cei păgâni, ci îi iubea pe toți la fel și căuta să le fie de folos. Oare avem noi de învățat ceva de aici? Dacă suntem urmașii lui, trebuie să trăim și să lucrăm ca el. Altfel ne înșelăm singuri și în și pe alții. Ne arată deci cuvântul că atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Deci, când iudei și îndeosebi farisei au început să urmărească pe domnul și să lepede pentru lucrarea pe care o făcea El, el și-a schimbat locul, locul de lucru, dar lucrul nu și l-a părăsit. Eu botezătorul își sfârșise lucrarea, iar Domnul Isus și-o începea. De aceea s-a întors în Galileea, în mijlocul disprețuiților și nevoiașilor de toate categoriile. Când religioșii ne resping și ne prigonesc, să ne ducem la cei care n-au auzit niciodată de Evanghelie și să le vestim lor mântuirea adusă de Marele nostru Mântuitor, în niciun caz însă să nu pierdem vremea. Începând cu versetul următor, versetul 4 din capitolul 4, Ni se istorisește întâlnirea Domnului Iisus cu femeia samariteancă, un eveniment plin de tainice și adânci învățături spirituale pentru toți cei care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Istorisirea începe în versetul 4 și ne spune așa, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Un credincios spunea că plecarea Domnului Isus din Iudeea pentru a se feri de o cegnire directă cu fariseii și trecerea lui prin Samaria este cea mai frumoasă pagina noului testament. Desigur, este o părere a credinciosului și nu fără temei. Samaritenii erau socotiți de evrei necurați, cați și diavolul. Talmudul zice, Am pâine de la un samaritan înseamnă a te spurca la fel cum te spurci când mănânci carne de porc. Ura aceasta dintre ei era și de-o parte și de alta. Domnul Isus a ferit pe ucenici să intre în vrocetatea samaritenilor, la Matei cu 5, pentru că mai întâi trebuia să intre el, să desțelenească acest ogor arid și apoi mai târziu vor intra și ei. Versetul deci ne spune fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Cuvântul trebuie arată ceva peste care nu se poate trece. Fiecare om este mereu sub un trebuie, sub un imperativ moral. Și Domnul Isus a cunoscut acest trebuie și a fost credincios. Mereu întâlnim cuvântul trebuie în gura lui. Iată câteva împrejurări. Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, Luca 4,43. Trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, Luca 13,33. Trebuie să rămân în casa ta, Zacheie, Luca 19,5. Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine, Luca 24 cu versetul 14 Trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale 1 Corintei 15 cu 25 Versetul pe care îl studiem ne spune deci fiindcă trebuia să treacă prin Samaria Domnul Iisus n-a ocolit Samaria cum făceau iudeii care se credeau mai buni decât samaritenii El, Mântuitorul nostru scum, nu ocolește pe nimeni n a ocolit pământul nostru păcătos, ci și-a dezbrăcat slava lui cerească și s-a coborât la noi, netrebnicii și vrăjmașii lui, ca să moară pentru noi și astfel să fim mântuiți. Trebuia să treacă prin Samaria păcătasă pentru că și ea a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu de mântuire. Și ea făcea parte din oaia cea pierdută. Iar el, mare al alloilor, trebuia să o găsească. Trebuia să treacă prin Samaria nu pentru că n-ar fi putut trece prin altă parte. Dar pe acolo era drumul dragostei lui Dumnezeu și el, fiul său ascultător, a mers pe acest drum pentru împlinirea voiei tatălui său prea iubit. Da, acest trebuia arată voia lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus în timpul acela. Și el, fiul său, a ascultat. El s-a coborât din cer ca să facă voia celui ce l-a trimis, iar această voie era și scopul vieții lui. Mâncarea lui era să facă voia lui Dumnezeu ascultând de el în fiecare clipă. Pentru împlinirea acestei voi trăia El. Ce pildă desăvârșită este pentru noi și în această privință scumpul nostru mântuitor. El ne învață să trăim prin harul său aceeași viață pe care a trăit-o El. Mântuirea noastră nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru împlinirea voiei Lui Dumnezeu. Numai când acceptăm voia Lui Dumnezeu în viața noastră, suntem potriviți pentru lucrarea Lui Dumnezeu și El ne trimite acolo unde trebuie. Pentru firea noastră veche, voia lui Dumnezeu este cel mai mare chin și de aceea o ocolește tot timpul. Domnul Isus trebuia să treacă prin Samaria. El era fericit să împlinească voia Tatălui Ceresc. Să învățăm și noi să ne supunem voiei lui Dumnezeu căci în aceasta este adevărata noastră libertate, putere, biruință și fericire, acum și în vecii vecilor. În versetul următor, la versetul 5, citim. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samarii, numită Sihard, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Cărătoriile Domnului Isus, câte au fost ele pe pământ, aveau un singur scop și anume mântuirea celor pierduți. Începând de la Betleem și până la Golgota, toate mișcările ființei mântuitorului nostru erau îndreptate numai pentru împlinirea acestui scop. Care ți este scopul vieții tale, urmașulea lui Hristos, fratele meu? Pentru cine sunt călătoriile și mișcările ființei tale? Citind despre Domnul Isus că a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar. Numele Sihar în tălmăcire însemnează cetatea bețivilor sau Beat, mai înseamnă și minciună. Desigur, nu toți locuitorii cetății erau bețivi, copii și femeile nu puteau fi stăpâniți de această patimă, dar toți erau păcătoși, născuți în păcat și în minciună și aveau nevoie de mântuire. Domnul Isus în mira și bunătatea sa, a ajuns lângă această cetate, apoi a intrat în ea și a rămas acolo două zile. Mulți din locuitorii ei au crezut în el, după cum ni se arată la versetele 39 până la 41 din acest capitol. Nu te teme, fratele meu, să intri în orice loc, o cât de păcătos ar fi, dacă ești mânat numai de dorința de a împlini voia lui Dumnezeu și a ajuta sufletelor să vină la mântuire. Dar fugi cât poți din locul unde nu faci slujba aceasta, unde cauți împlinirea voiei tale, căci acolo te întinezi în mod sigur. Domnul Iisus a venit pe pământ să împlinească voia lui Dumnezeu care l-a trimis, iar această voie era să nu piardă nimic, ci să mântuiască ceea ce era pierdut. Să ne cercetăm. Umblăm și noi exact pe urmele Domnului Iisus în privința aceasta? Vrem noi cu adevărat voia lui Dumnezeu sau o vrem pe a noastră? În descrierea istorisirii, la versetul 6, ni se spune Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. Fântâna lui Iacov a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu de mântuire și de aceea Domnul Iisus s-a oprit lângă ea. Iacov nu a credit la suprafață. La suprafață avea numai un cort și o piatră căpătii, ci a săpat în adâncime. Sfințenia ascunsă, smerenia adâncă sunt lucruri care rămân veșnic. În Orient, o fântână cu izvor, cu apa vie săpată într-un loc pustiu, este una din cele mai mari binefaceri pe care le-ar putea face omul pentru semenii săi. Cel care a săpat fântâna se duce, dar fântâna rămâne și toți câți beau din apa ei mulțumesc lui Dumnezeu și binecuvintează pe cel care a săpat-o. Iacov să pase fântâna și nu s-a gândit că lângă ea va sta odată Mesia, izbăvitorul neamului omenesc. El a dormit se alături de părinții săi cu mii de ani în urmă, dar fântâna a rămas și a înviorat viața unui șir lung de ființe care au binecuvântat pe Dumnezeu. Orice lucru bun pe care îl facem este urmat de nesfârșite binecuvântări pentru oameni și de slavă pentru Dumnezeu. Fântâna cu apă vie, adică izvorul, este o ocrotitoare a vieții și tot ce ocrotește viața este plăcut lui Dumnezeu și îl atrage. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. Pentru noi, pentru mântuirea noastră din păcat, pentru noi Domnul Iisus Hristos și-a dezbrăcat slava lui Cerească, a luat trup de om în care a flămânzit, în a însetat, i-a fost cald sau frig, a ostenit și a suferit toate greutățile, nevoile și ispitele. Pentru noi a suferit bagiocuri și chinuri din partea oamenilor. Pentru noi a mers pe drumul crucii până sus pe Golgota, unde și-a dat viața ca preț de răscumpărare. Toate le-a făcut pentru noi, pentru mântuirea și fericirea noastră veșnică. La fântâna lui Iacov găsim pe Domnul Iisus singur, obosit, însetat și flământ. Ce răsunet ar trebui să aibă în noi aceste lucruri care se spun despre el? despre Fiul lui Dumnezeu, acela care este binecuvântat în veci. Acestea sunt uneori condițiile sau urmările împlinirii voiei lui Dumnezeu. Comoditatea nu se află pe drumul lui Dumnezeu și cine vrea să trăiască comod, cine nu poate să treacă peste timpul de odihnă, peste programul mesei și peste alte nevoi personale, atunci când voia lui Dumnezeu o cere, cine nu este gata de jertfă, încearcă în zadar să meargă pe drumul voiei lui Dumnezeu. Dar cine este gata, atunci când se cere și în măsura în care se cere, să primească singurătatea, oboseala, foamea sau setea, acela poate să meargă pe drumul pe care a mers, cel ce ne este nouă pildă în împlinirea voiei lui Dumnezeu. Nu înseamnă că fiecăruia din noi îi se cer totdeauna aceste lucruri, dar fiecăruia îi se cere oricând să fie gata pentru ele, să fie gata să jertfească totul pentru a face voia lui Dumnezeu. Cel mai mic gând că suntem stăpâni pe ființa noastră, că ne putem cruța, că putem trăi în comoditate, poate fi o piedică în înțelegerea voiei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este aspru cu noi, nu ne oprește de la lucrurile care ne sunt necesare sau ne plac, dar sunt multe lucruri care ne împiedică atât în cunoașterea voiei lui Dumnezeu, cât și în trăirea bucuriei de pline care izvorăște din împlinirea voiei lui Dumnezeu. Numai cine obosește în felul Domnului Isus pe drumul voiei lui Dumnezeu, are inima plină de prezența lui Dumnezeu, îi poate cânta și trăiește în lăuntru lui cerul, cu toate că trupul îi este slab. Cine însă umblă după comoditate, chiar dacă are tot ce-i trebuie, nu este mulțumit în lăuntru lui și mereu, mereu dorește altceva. El chiar dacă spune cu gura că este creștin, nu adună cu Domnul Isus și nu-i place viața trăită din scurt, pe calea cea nouă. Facă, domnul iubiți ascultători, ca toți să înțelegem că a trăi exact cum a trăit Domnul Isus este singura cale de a ne găsi satisfacția deplină și absolută în viața aceasta și mai ales în cea viitoare. Domnul să ne ajute pe toți să alegem drumul acesta al Domnului Isus.